І одуховленості, але дуже часто воля ця буває сліпа. Оце і є прірва, брате Михайле. Прірва в приблизності, в непевності, неправедності пізнання світу, коротко сказавши, не відчутті власної душі а відтак нерушності правди. Кожній людині Господь дав світильника. Для власної пітьми, і світильник цей, розум її, тож сказано у приповістях «Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала». Але там таки сказано «На розум свій не покладайся». Сказано «Розум – джерело життя власникові його, а вісаї загине мудрість примудрих його» а розум розумних його заховається. І святий Павло зголосив, розум розумних я відкину. Через це розум буває у глупоті і глупота у розумі. І отже розум людський, як хвилі морські, непевний та мінливий. Оце і є одна із найглибших прірв пургаторіуму світу. Але є в цій прірві око, Відчуття, що тебе знає, чує, бачить і скеровує тебе Господь Але й тут постає не менша прірва Господь чи диявол у Божім образі та одежі, як спитування Через це постійно маємо себе звіряти, пильно-пильно, брате Михайле Обережними і не самовпевненими маємо бути Ось друге око цієї прірви, бо саме тут Господь нас найбільше спитує. Сумним, повільним, протяжним і невпевненим голосом проказав усе це созонт, проказав і замовк, ніби нічого одягся. Ми тим часом підійшли до місця свого посілля. «Підійду, подивлюся, чи все гаразд із Павлом», – сказав Созунд. Павло спав. Деяк він схилився над ним і послухав. Дихає, мовив. «Але важко й уривчасто. Лягай, брате, спочинеш і ти». «А може б і ти спочив?» – запропонував знову я. «Ні, в мене надто мало часу», – твердо повів Созунт. Я ліг і заснув. Здається, і снів ніяких не мав. Збудився раптово від крику. Було вже зовсім світло, я підхопився на ноги і з жахом побачив, як звивається на лежачому тілі Павла змія і люто клює його в обличчя. Схопив палець, відкинув гадюку з Павла і, як раніше, созон почав її колотити, аж доки не перетворив у місиво. Павло хрипів. Тоді я кинув палицю і метнувся до нього. Голубі Павлові очі вирячилися, обличчя посиніло, а на вустах виступила піна. І тут ним почало кидати. Я впав біля нього, намагаючись схопити за руки і стримати, але він захарчав і розм'як. Тоді я покинув його і став поруч, уклякнувши. Очі Павлові прочистилися, Ніби прийшов він до тями. «Вона до мене прийшла», – прохрипів він. «Тікайте! Тіка!» І випустив дух. Тоді я відчув, що сльози котяться мені обличчям. Світ застелився пеленою, а рука Павлова, яку ще тримав, почала швидко холонути. У цей час затріщали кущі, біг до нас Созонт. «Що сталося?» – спитав задихано. Я мовчки кивнув у той бік, де лежала розтовчена змія. «Забагато змій на острові, на якому вони не водяться», – сказав Созонт. Тоді уклякнув біля мене і погладив Павла по волосі. Бідний, бідний мій побратиме, мовив, усе таки я тебе не зберіг. Ми сиділи на землі, занурені, в глибоке чорне мовчання, а небо на сході палало.